La entrevista. Des de tots els àmbits s'ha anunciat que el 2012 serà un any complicat. Ho serà especialment per les administracions locals que haurà de començar a aplicar les mesures d'austeritat anunciades durant els últims mesos de l'any. De fet, el govern de Tiana ja ha anunciat que aquest serà un any sense projectes estrella i dirigit bàsicament a trobar mesures per corregir el dèficit que actualment acumula l'Ajuntament. I per parlar de com es preveu el futur a la nostra vila tenim els estudis de Ràdio Tiana l'alcaldessa Esther Pujol. Benvinguda i bon any. Hola, bon bona a tots vosaltres. Doncs bé, com dèiem, aquest no serà un any de grans projectes, però quins són els objectius que es planteja l'Ajuntament de Tiana? Bé, a veure, que no sigui un any de grans projectes no voldria que no hi haurà projectes. Uh -huh. el, si més no, el que hi haurà és un, un remlatejament de projectes i sobretot de portar de fer les coses, de portar-les a terme d'una altra manera. I aquesta altra manera hi haurà una prioritat absoluta que és a través de la contenció de la despesa. Eh, les grans prioritats serien bàsicament, jo crec que són bàsicament en primer lloc és rendirassar l'economia del nostre ajuntament amb la finalitat de sanejar-la tot el màxim possible, perquè això perquè és evident que si no ens condicionarà des de l'accés a subvencions, des de la possibilitat d'un nou finançament de cara al futur, des de la possibilitat de que si surten despeses imprevistes, com a vegades pot ser una expropiació en un moment determinat no poguer fer front i començar a pagar interessos, etc. Per tant, reendreçar la situació econòmica al màxim possible. En segon lloc, un accent molt important, òbviament, a mantenir els serveis públics bàsics amb criteris de qualitat, especialment tenint en compte, això sempre ho hem dit de no deixar a fora aquelles persones, aquelles unitats familiars que no poden accedir amb unes condicions normals, tenint en compte la renta que té Tiana, doncs ensenyament o determinades iniciatives d'educació, excursions, etc, pels nens, les nenes de Tiana, per tant, manteniment de serveis públics amb criteris de qualitat com ara, però evidentment amb racionalització dels propis serveis, perquè si no no es podrem mantenir, és a dir, si no racionalitzem econòmicament no els podrem mantenir. I sobretot un accent important també en matèria de desenvolupament local. Uh, especialment en matèria de desenvolupament local perquè si bé sí que és cert que Tiana tenim una taxa de d'atur sortosament molt baixa, sí que necessitem visibilitzar aquells elements que poden fer de Tiana un poble doncs més ric, turístic, cultural, etc i atreure per, per tant riquesa en el nostre municipi. La inversió aniria per aquí. Que de fet a finals d'any el desenco Tembla, eh, el Departament d'Empresa i Ocupació va aprovar una, una subvenció per l'Ajuntament sí. de Tiana. Mm. A què es destinaran aquests diners? Doncs bé, el que és fer a dibuixar un mapa de ruta en el qual es posaran sobre la taula aquells 4 o 5 o 6 o 3 elements que siguin estratègics de visibilització per desenvolupar econòmicament el nostre municipi. És òbvi que la vinya és un element que el tenim ja tota la ciutadania molt coll avall però que es necessita ser ordenat dintre de la DO de l'Ella i dintre del que és el nostre propi municipi, però és òbvi que hi ha altres elements endògens generadors de riquesa, amb capacitat per tant de crear petites iniciatives d'autocupació, de visibilitzar el talent del municipi, etc, com pot ser eh, l'àmbit cultural, com pot ser l'àmbit de la comunicació, de les telecomunicacions, etc. I un quart projecte, a veure, reendreçar l'Ajuntament jo, no, jo no diria que és un projecte, però durant, donat que és una necessitat prioritària el posem, si més no, L'anomenem, si més no, com a projecte. I el quart projecte, sens dubte, és la llei de barris, el manteniment de la via pública a través de processos participatius en les diverses zones o barris de, de Tiana, tal com havíem anunciat doncs, l'època ja electoral, que havia la més força controvèrsia amb el tema de les àrees no? uh -huh. o dels barris. Uh, els serveis que mencionava doncs, aquest manteniment de, dels serveis um, precisament en el ple municipal d'aquest mes de gener el ple ordinari, perquè estem pendents de, de l'accés ordinari de pressupostos. el ple ordinari es presenta doncs, la revisió, l'actualització dels preus de la residència d'Avis en Sabrià, eh, sabem que doncs, es preveu una pujada del 5% més o menys per, per la gent que porta més de 5 anys empadronada Tiana, pot ser? No, per la gent de Tiana que porta més de 5 anys empadronada de Tiana, una disminució al 2,5%. Ah. Hi ha una voluntat de, de que les tarifes no superin l'IPC. En el nostre cas, les persones de Tiana, com l'IPC estan al 2,4% perquè hi ha hagut una disminució importantíssima, doncs la nostra voluntat és que les persones de Tiana o les persones que portin 5 anys empadronades a Tiana eh, no paguin més de l'IPC. Uh -huh. I la resta sí que sabem que hi haurà una actualització perquè la residència és un d'aquests serveis doncs, que ja porta molts mesos dient que la situació actual és gairebé insostenible doncs, pel tema de pagaments de la Generalitat, etc. Sí, esclar, no, no diem pas que no, sabem que estem vivint una situació complicada, nosaltres també l'estem vivint una situació complicada, hi ha un problema també de titularitat respecte a les repercussions de l'IVA, de, de l'IVA, dels preus de l'IVA eh, tema que haurem de tractar aquest mes de gener ja directament amb la direcció general eh, de la Generalitat de Catalunya i després també jo a partir d'aquest de, de, any demanarem auditories a totes les empreses concessionaris de serveis públics perquè volem veure eh, quin, des de quin és el nivell de salaris dels equips directius fins quines són realment aquelles despeses variables i fixes que pateixen aquestes concessionàries municipals i que acaben repercutint per anar a l'Ajuntament i que acaben repercutint l'administrat de Tiana, és possible. Eh, òbviament i això és el que ens agradaria que aquestes auditories no, no, no, és, no hi hagin elements que ens alarmin, però si més no sí que creiem de que als circum concessions públiques municipals si més no necessitem tenir un control i una garantia de que la gestió empresarial s'està portant com s'està portant. Ah, parlem doncs, de pressupostos perquè com dèiem aquest mes de gener ja que no es va fer al desembre s'hauran doncs, d'aportar de aprovació als pressupostos pel 2012, en quin punt ens trobem actualment? A veure, no és obligatori de portar-nos en el mes de gener, Vull dir, un pressupost municipal com més sabeu es pot prorrogar durant X temps eh, nosaltres estem esperant i així els hi vam comunicar per escrit per correu electrònic als membres de l'oposició de que el dia 15 de desembre la Diputació de Barcelona ens tenia que lliurar el pla d'assanejament i finalment ens alliurarà aquest mes de gener. Eh, aquest és el darrer correu d'aquesta de fa pràcticament 10 dies o dues setmanes que tenim de la Diputació de Barcelona, justament per eh, els voltants de Nadal, aproximadament. Per tant, estem esperant el pla d'assanejament amb tres escenaris possibles del servei de gestió econòmica de la Diputació de Barcelona, perquè la, la realitat és que nosaltres volem portar un pla de govern i volem portar un pressupost que sigui ajustat a la realitat econòmica. Uh -huh. És a dir, no ens gastarem ni un duro que no tinguem, ni un euro, en aquest cas, que no tinguem. Per tant, qualsevol projecte d'inversió, de manteniment de via pública, de subvenció que se li doni a Montianenco o Tianenca, etc., eh, té que tenir el seu, el, la, la, el, seu, el seu reflex en el pressupost amb, amb rigor, és a dir, no volem caure en l'error eh, continuat que va caure l'anterior equip de govern a l'anterior legislatura en el qual eh, doncs hi havia ingressos per IBI eh, inflats, per dir-ho manera, una confiança excessiva amb els ingressos volàtils, com són el, les taxes per construcció, eh, etc. I per tant volem tenir, anem més lents, sí, però també tenem que és una, una situació suficient complicada i amb la necessitat de, de prendre una sèrie de mesures que no són les que no estat les habituals mai en la trajectòria democràtica dels governs d'aquitiana. De uh -huh. eh, són mesures extraordinàries davant d'una situació extraordinària i amb la qual nosaltres volem aportar el màxim rigor. En aquests moments hi ha un esborrall de pressupost. Jo justament he arribat part en aquesta entrevista perquè estava acabant de contrastar amb, el, amb la regidora Blasco una possible renegociació amb una empresa concessionària eh, perquè això és una de les mesures que estem portant. Estem agafant a totes les empreses que ens estan prestant serveis en aquí a l'Ajuntament i estem renegociant les condicions. Per això també els terminis de... de, de si posem una, una dada en el pressupost d'ingressos o despeses és perquè tenim la... la la certesa de que aquella dada hi és, per exemple, nosaltres ja sabem els ingressos amb els que contarem durant tota la legislatura de l'àrea metropolitana de Barcelona. Uh -huh. Doncs això ja et permet fer una planificació respecte a determinats projectes a tota la legislatura. Està bé. Vull dir, bueno, pensem, que, pensem que tenir la, la certesa tant de despesa com de l'ingrés doncs dona una seguretat, un rigor que fins ara l'hem trobat molt a faltar. I precisament ha mencionat la Diputació de Barcelona amb aquest estudi doncs, que encara estem a l'espera de tenir-lo, però el president de, de la Diputació recentment ha anunciat que ajudarà els ajuntaments a pagar les factures. Mm, què n'esperen de les administracions supramunicipals? Bé, a veure... Jo els hi demanaria a totes les administracions municipals, i especialment al govern de la Generalitat de Catalunya, que realment eh, faci de lobby respecte a l'estat central per solucionar d'una vegada per totes la llei d'isendes locals. Jo penso que això és una signatura pendent que ara no es podrà fer perquè ara està en un moment de, de vaques fluixes i això es tenia d'haver fet en el moment de les vaques grosses. Per tant, valgui d'entrada que el govern de la Generalitat de Catalunya, que que en un moment de vaques grosses vés doncs, pogut apretar amb, amb l'estat central per poder tirar endavant, no s'ha fet. Però jo, si més no, el que, li el que li demanaria el president de la Diputació és de no oblidar aquest tema malgrat la seva dificultat, això d'entrada. Eh, què més li demanaria a la Generalitat de Catalunya que emgui que em pagui tot el que em deu. Mm -hmm. És que solament que em pagués el que el deu el que em deu, jo ja en trauré sobre, de, ja ens trauríem. No jo, ja ens trauriíem de sobre el 50% del dèficit que tenim en aquest ajuntament. Per ru tant que em pagui el que em deu. I això li demano des d'aquí ja en el Govern de la Generalitat de Catalunya què més demanarien a, a les administracions locals? Vull dir, el, el mateix PI, el retorn que hem de fer als ajuntaments en l'administració central, eh, posposar-ho, és a dir, una condonació de deute o un posposament de deute eh, a X temps, òbviament. Després, avals i préstecs sense interessos més enllà del l'ICO, és a dir, perquè no tots els bancs i totes les entitats financeres han entrat a treballar amb el que és, el, eh, amb el que és la possibilitat de demanar préstecs ICO. No tots, ni menys, vull dir, en el nostre casetiana vull dir que està costant molt eh, des de renovar les pòlicies de crèdit pagant interessos fixat eh, a l'iconòlic no, a l'ICO ja el vam obtenir etcètera. Eh, òbviament eh, despeses corrents el que seria el pagament de les despeses corrents, que és el que ens pot permetre el manteniment dels serveis bàsics a través d'aquest pagament de factures que diu, pues em semblaria fantàstic sí, òbviament. Per tant, la ciutadania haurà de començar a mentalitzar que haurà de pagar més o que haurà de pagar fins i tot alguna, alguns serveis que fins ara eren gratuïts a veure, sí, sí però tampoc exagerem des del punt de vista de que abans us comentava de que era una legislatura de reendreçar, uh -huh. i per tant, si abans es feien deu coses i ara no se'n poden fer tot, el que mirarem és de fer cinc o de fer-ne sis ben feta. És obvi que sempre també hem dit de que especialment en moments com aquest s'han d'introduir criteris de renta. Tiana, no ens podem oblidar de que és la dècima població de Catalunya amb el PIB per càpita més alt, això vol dir que el poder adquisitiu de les nostres famílies sortosament en aquí és alt, i per tant... El que hem d'intentar és de que aquells serveis en el qual eh, el pagament d'un euro per dir algo per dir alguna cosa o de dos euros no suposa un mal de cap per la família si es poden assumir i a ja nosaltres en l'ajuntament en canvi li, li arriba a fer un, un pagament del 50% o del 30% del cost d'aquest servei en qüestió eh, és una negociació si més no és una, és una negociació que jo crec que entra dintre de les obligacions de la ciutadania i dintre de les obligacions de l'Ajuntament fer valer els serveis que té tenint en compte que també aquí Tiana hi, doncs, hi ha un recorregut fiscal justament per pagar, ja ha en altres municipis per exemple, ara per posar un cas que ho parlava amb la companya alcaldessa, amb la Eva Menor que és l'alcaldesa de Badia de, de Badia del Vallès eh? uh -huh. hi ha possibilitat de recorregut fiscal zero, nosaltres possibilitat de recorregut fiscal sí, això bé sempre sempre, sempre, sota el criteri d'igualtat d'oportunitats i fer pagar qui més té o més, més aviat al revés vull dir que no hagi de recaure la pressió fiscal sobre quim menyste i parlem d'alguns projectes que sí que es posen sobre la taula, per exemple la dignificació de l'entrada del sí, poble sí, perquè doncs, en el ple d'aquest mes de gener també es porta a votació o a aprovació doncs, un conveni amb la propietat i hem vist mm. que estan enderrocat i per tant passes endavant Sí, a veure el, la, la comissió informativa vam, vam informar els membres de l'oposició sembla ser que hi haurà una aprovació sembla ser a priori, si no tenim sorpresa que hi haurà una aprovació per part del, del consistor així ho esperem, perquè la situació que teníem en aquests moments era una situació sumament precària. L'anterior equip de govern havia portat a terme un conveni en el qual l'Ajuntament pràcticament assumia un lloguer eh, d'aquella casa, que estava en un estat eh, pràcticament ruïnós, en un estat lamentable, que suposava, per tant, haver d'assumir una inversió, com a mínim, eh, encara que, perquè pogués entrar una persona sense cap tipus de perill. Uh -huh. eh, I si, de més, deixes material, doncs suposo que has de fer portes tancades amb clau etc i tot perquè deria podria problema de, de robatori, això d'entrada. Per, per tant nosaltres vam tirar enrere aquest conveni, eh, si més no per enderrocar perquè la situació ja era eh, a nivell d'adequació de, de, de, de, de l'edifici era una situació sumament precària perquè de més no podíem tenir contínuament a la policia les 24 hores al dia vigilant la, una possible ocupació i que va haver-hi una segona ocupació. Va haver-hi una segona ocupació que va ser, per part d'uns nois i noies ocupes, provenents d'origen italià, eh, van contactar el, la, la policia local de Montgat, la policia local de Montgat amb la nostra, i nosaltres també els Mossos d'Esquadra, i ens vam tots personant allà, jo també, i el, vam estar mirant de que marxessin, hi havia una, una resistència molt pacífica, tot s'ha de dir, però sí que tenien la voluntat d'ocupar, per tant la meva decisió va ser que aquell mateix dia contactar amb la propietat i tirar a terra l'edificació. Com ja tenia amb les negociacions molt avançades, en paral·lel teníem, diguem que aquesta segona ocupació va ser una, va precipitar el conveni, uh -huh. però el conveni ja estava pràcticament tancat i lligat amb la propietat, de tal manera que aquí la idea és, doncs, ara eh, parlar amb la Diputació de Barcelona, perquè hi ha un tros que seria la carretera que la Diputació de Barcelona estaria obligada a fer un, un morete, per dir-ho manera, posar uh -huh. una valla de contenció perquè els cotxes no se'n vagin cap avall, i a partir d'allà nosaltres assumir les despeses d'arranjament. Un arranjament que serà purament una dignificació eh, de l'entrada del poble. Vull dir, no hi ha diners ni per posar escultures, ni estàtues, ni, ni, ni noves edificacions. Un arranjament seria molt de dignificació, senzill, eh, molt amb, amb element verd. M'atreviria a dir que amb verd. Això és el que ara en estem, de, estem decidint i no veiem problemes, però una pura dignificació de l'entrada de Tiana. I parlant de responsabilitats de la Diputació sobre les carreteres que passen per la nostra vila durant aquestes setmanes que Radio Tiana estava de vacances doncs també hem pogut veure declaracions de l'alcaldessa en el punt parlant de la B500 la famosa B500 i que no és una prioritat per l'Ajuntament de Tiana No, a veure, no, en el nostre cas no és una prioritat de l'Ajuntament nosaltres es, sabem que la Conreria és una carretera que per nosaltres és sumament especial eh, sabem el tràfic que té eh, té un tràfic relativament reduït als dies de diari i és obvi que fer una via ràpida doncs el que soluciona és que sigui una via ràpida. Entenem que és un interès molt més urgent per als habitants, de, per a la ciutadania de Badalona, però en el nostre cas majoritàriament els nostres punts de desplaçament són cap a Barcelona, ja sigui a través de la B20 o ja sigui a través de la C31 eh, o bé cap al nord. I a més és que arribar a Mollet del Vallès a través de l'actual B500 de la Conreria són aproximadament uns 12-13 minuts, amb un tràfic uh -huh. relativament tranquil. Si això ens suposa un mal de cap, a més de... no solament un mal de cap, sinó a més ens suposa eh, temer per al patrimoni paisatgístic i arqueològic de Sant Romà, això ja és un no rotund. Si a més suposa una via de peatge pagant, això és un doble no rotund. Uh -huh i parlant també de, de serveis i qüestions que, que acaben més enllà del poble de Tiana, doncs parlem de la televisió del Maresme, de Mataró Maresme, perquè el mes de setembre, si no recordo malament, es va portar al ple municipal doncs, un punt que era donar-se de baixada d'aquest aquest consorci, eh, es va tirar enrere al final aquest punt, però en aquest mes de gener es ratifica, es torna mm. a posar i es decideix... Doncs, eh, sí fem marcha enrere tirada d'aquest consens. Sí, a veure, eh, en el mes de setembre nosaltres no teníem primer nosaltres intuïm el baix impacte de la televisió eh, digital Maresma que té cap eh, a aquí a més de que hi ha una, un àmbit de població que no la veu per manca de visibilitat d'antena, etc. Uh -huh. I això continua sent així. Però, de més, tampoc tenia un coneixement de la situació econòmica de l'Ajuntament, que s'ha posat de manifest pràcticament doncs en el mes de, de novembre, a primers de novembre. Uh, ara ja considerem que això és una despesa superflua totalment, amb la qual cosa nosaltres demostrem la nostra la nostra predisposició absoluta a sortir i eliminar una despesa superflua com n'estem eliminant d'altres. Això per una banda, però per altra banda ens plantegem fins i tot la viabilitat de del Consorci Pensin que en una situació tan complicada econòmicament com l'actual el consorci de la TDT del Marès menor ja ha procedit estar procedent a la liquidació del propi consorci sí. mentre que del Marès Masurt som diversos ajuntaments al que hem manifestat la nostra voluntat de no, no adherir-nos Fins i tot de, jo tenia que haver signat davant notari l'acceptació de la vicepresidència i no he arribat a signar eh, I això ha malgrat l'opinió del meu partit del meu partit d'aquí com a, del partit de Socialistes de Catal perquè tenint en compte que som l'únic municipi de Mataró eh, cap avall cap al barcelonès nord socialista eh, el Consorci eh, perd la quota socialista a partir d'una manera dintre dels membres de... executius de... del Consell de... de Decisió de la, de la TDT eh, a mi no m'importa, és a dir, és una conversa que també vaig mantenir amb els dirigents del meu partit polític a Barcelona eh, no m'importa perquè òbviament eh, prioritzo l'interès de Tiana de no haver de pagar una despesa superflua respecte a si el meu partit té una petita participació o no orgànica dintre d'un òrgan de decisió de la TDT. Per tant, eh, les negociacions... Eh, no, no, jo no s'ha hagut de negociar amb el Consorci, francament, senzillament. Jo vaig decidir no acceptar la vicepresidència i a partir d'aquí, els ser diversos ajuntaments els que hem, hem decidit sortir de, del Consorci, eh, no s'ha parlat ni tan sols de la negociació del deute. És a dir es pagarà com es podrà uh -huh. I quan es pod I quan es podrà efectivament. I així també ho van decidir el Consorci honor de la TDT. Bé, acabant, però doncs, hem començat l'entrevista parlant de, de que és un any complicat, però no sé si també podem adreçar algun missatge de, doncs, positiu i de tranquil·litat respecte als mesos que tenim per endavant des de l'Ajuntament del Poble. A veure, jo crec que és fonamental mantenir la calma en tot moment, vull dir, en cap moment donar missatges alarmistes. Sabem que la situació és difícil, però les situacions difícils tenen el repte justament de la dificultat. Jo crec que fins i tot encara que tinguéssim en aquests moments una, un superàvit brutal en el nostre Ajuntament, o en la resta dels ajuntaments, crec que és necessari per responsabilitat institucional posar ordre dins les cases, dins la casa, en aquest cas, dintre la casa de l'ajuntament. Jo crec que això és imprescindible. Entre altres coses, perquè s'ha d'avaluar que és el que es fa des de l'administració pública. S'ha d'avaluar els recursos humans que tenim aquí, s'ha d'avaluar els serveis, s'han d'avaluar els projectes, perquè, sobretot, sobretot el que hem de fer és de donar comptes, de rendre comptes a la ciutadania. Jo això trobo que és del tot prioritari. Per tant, que sigui una, un any de rendreçar que és el que està passant econòmicament i a nivell de prestació dels serveis, no em sembla malament, al contrari, em sembla que és un molt bon exercici de, de fer política. Jo crec que tenim altres avantatges a Tiana que no tenen altres municipis, que és justament el ser un poble de 8.176 habitants on la proximitat entre la ciutadania, i l'equip de govern o no? aquesta alcaldia doncs, és molt propera, amb la qual cosa no deixem en cap moment fora les necessitats d'escoltar les necessitats dels de, eh, nostres ciutadans i ciutadanes. I sobretot, sobretot, el que tenim són projectes. El que hem de fer és veure quan es posem, eh, quan es posem en marxa. Eh, jo ara no m'atreveixo a dir algunes petites eh, passos endavant que s'atreveixen, que, que estem fent respecte a la possibilitat d'un FEDER o respecte a la possibilitat de, de la millora de la connectivitat a Tiana, alguna cosa tan pandem. demandada, però de moment tot això està en endavant, amb la qual cosa jo crec que quan sigui el moment anunciarem, eh, anunciarem canvis molt, molt positius. Doncs estarem a l'espera. Alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, moltíssimes gràcies. A vosaltres l'entrevista Radio Tiana, serveis informatius.